ona dago guztioi lehi eta mihaser hau tetibena zertaitzen daitezen hau da taldea atxoreten herritar guztiei en bakio bezalako nazionalteko mezkatabitza hitura hauek eta multinazionalak delairen indura agortzeko berme publikoan direla eta beti matera gu herritarok lei interesena dela gordetzen duela gola zer demokraziaren akurri txipien ari zutxiptea duteen dut, eta kapitalaren diktadurari kapitalaren diktaduran sazontzea eta guberrikarro juraien gatibu bilakatzea duela edu Badatizue, duke badatibu merkatuaren askatasuna merkatuak egienzku bideak nintinazionalen gotera emateak azken finean noren dizkarreka lehortzen dut Badatibu, ditu nahuek azken finean abai amalura, eta abai herri sektorei bainean eroliko eda horregatik burtia ere, burtia egin batik ez ez dut dugulako, si beste mundu bat, konsumidera Euskal Herrian, elkarztasunean, eta justizia sozialean oinabitzen den, eredu bat, eraik ere dugu eta horretarako beharrezkoa zegu, nazio harreman justu bat, non errien buruzabeta izan guren lehenkasena. Europan, udartzen ari existentziak, kampaina abiatik dute, eta buk, kampaini haurekin egiten dugu bat. Kampaini hauren, andarik apenak, honako abidira. Lehenik, botere finanziararen zerbitzu publikoak ere Baina, digarenik, lana eta harreman produktiboak demokratizatzea. Hirugarenik, elikadura buru jabetza bidean lehen sektoreko nekatzaritza abetzaintza eta arrantza sektoreak babestea. Laugarenik, dura eta energia buru jabetza erritar hororen eskubidea izatea. Eta azkenik, herriak eta herrikarro ongi bizitzeko eskubidea. Enpresa Multinazionalean boterea babeskin duten egitura judi dito eta terikimailu guztiak gelitzea egxertitzen dugu. Giza eskubireen urraketa horren aurrean, elkartrukean zein alianzadereetan oiaditzen dugu, eskubire eskubire eskubireen arkitektura berriak aldarikatzen ditugu. Hori dela eta zekik, zeta eta tisa ditunen aurrean, errien nazio harteko ituna, ba beste dugu. Errien arteko leukartasunari ezker, beste mundu bat, posibile da. Eta ekimen politiko, ekonomiko eta instituzionalen lehentasunak aldatu bat ditugu horretarako. Pertsonak izan gailte zen, erritarrak izan gailte kapitalaren interesiatik at izango duguna arako hauena hauka posikeratu garenok egin dago sentsibilizazio esker gaur egun lordaria eta zibilgarria iribuzte dut bera geldialastea. Baina baita ere aldatu hor dugu beta itargena ez berrestea. Honek bai mobilizatzen bai borrokan jarraizeko edarrak ematen dizkigu. Eta horren adibidez, gau egoskalderiko lau idik lutan antolatu ditugun mobilizazioak. Beraz, hemendik dik ozen aldarikatu nahi dugu, tetik, teta, tisa eta kankerako izarmenen aurrean borrokatzen antolatzen eta mobilizatzen jarraizuko duguna. E-tip, et eta zeta, es, errie, et eta